Я рушила назад до бібліотеки, затримавшись на цілу хвилину у жвавій околиці комплексу телепортів. Отже, станом на цей момент, події виглядали так. Джонні зустрівся з тамплієром, який, можливо, першим підійшов до нього у бібліотеці або на вулиці, коли той прибув до книгозбірні у другій половині ранку. Потім вони рушили поговорити сам на сам де інде в тихому місці. І те, про що його повідомив храмовник, подивувало Джонні. Потім з'явився чоловік із косичкою, можливо, лузієць. І взяв участь у розмові. Джоні з косичкою пішли з бару вдвох. І ще пізніше Джоні телепортувався на ЦТК, а звідти, зі ще однією особою, можливо храмовником або лузійцем, на магдію, де хтось із них спробував його вбити. Направду вбив його. Багато прогалин, Забагато якихось чоловіків. Збісамало для результатів роботи одного дня. Я вагалася, чи вертатися назад на луз, коли на обмеженій частоті, доступ до якої мені відкрив Джоні. Зацвірінчав комлог. «Пан Ламі!» – тримтів його голос. «Прошу, хочеш до мене. Здається, вони знову спробували це зробити, вбити мене». Координати, що прозвучали потім, відповідали східному вулику Бергсона. Я кинуся до телепорту. Двері до квартирки Джоні були прочинені. У коридорі нікого не виявилося, жодних звуків не долинало самого примешкання. Щоб там усередині не сталося, представники влади поки не прибули. Одним рухом я дістала батьків автоматичний пістолет з кишені пальта, дослала набій патроник і вімкнула лазерний приціл. Я зайшла, пригинаючись, випроставши обидві руки і сковзаючи червоною цяткою по темних стінах дешеві репродукції на дальній стіні. У передпокої було порожньо. Вітальня та медіаніша також. Джоні лежав на підлозі спальні, притиснувшись головою до ліжка. Простирадло просякло кров'ю. Він спробував обіпертися, але впав. Двері купе позаду стояли відчинені, і всередину квартири звідти віяв вогкий промисловий вітер з боку торговельно-розважального центру просто неба. Я перевірила єдиний туалет, куций хол, кухонну нішу та повернулася оглянути балкон. З висоти 200 метрів видно плавні обводи вулика, що виходив на 10 чи 12-кілометровий відрізок канального ТРЦ, здавався дуже мальовничим. Дах вулика в'язали до купи, Сила селена Швелерів на висоті стаї з хвостиком метрів. Тисячі вогнів рекламних голограм та неонових огнів палали назовні, зливаючись у близько тримкого електричного туману. Тільки на цій стіні вулика були сотні аналогічних балконів і всі безлюдні. Найближчий знаходиться за 20 метрів. Зазвичай ріелтори говорять про них як про вигоду, бо мені свідок Джоні найпевніше чимало доплачував за зовнішню квартиру. Але користі з балконів було мало через дужі вітри, які дмухали вгору до вентиляторів, тягнучи за собою звичний пісок, сміття і вічний аромат вуликів, запахи машиної оливи і озону. Я відклала пістолет і повернулася до Джоні. Неглибокий, але рваний поріз ішов від лінії росту волосся і до брови. Коли я вийшла з ванни зі стерильною серветкою, щоб протерти рану, Джонні вже сидів. «Що сталося?» – запитала я. «Двоє чоловіків чекали на мене в спальні». Вони якось обійшли сигналізацію на балконі. Можна подавати заявку на відшкодування безпекового податку. Що далі? Ми борюкалися. Здається, вони намагалися поволокти мене до дверей. В одного з них був шприц, але мені вдалося вибити його. Чому вони втекли? Я ввімкнув внутрішню сигналізацію в квартирі. Але не викликали охорону вулика? Ні, не хочу з ними зв'язуватися. Хто вас ударив? Я сам. Сором'язливо всміхнувся Джонні. Вони мене відпустили. Я погнався за ними, перечепився та впав на туалетний столик. Елегантно цю вашу прочуханку не назвеш», – проказала я, вмикаючи лампу. На килимі знайшлася ампула зі шприца-інжектора, яка закотилася під ліжка. Джонні подивився на неї немов на гадюку. «Є версії», – поцікавилася я. знову сні СНІД-2». Я похитав головою. «Я знаю місце, де його зможуть проаналізувати», – правила я далі. На мою думку, це було снодійним. Вони просто хотіли забрати вас із собою, а не вбивати». Джонні поправив серветку і скривився. Кров і досі текла. «Навіщо комусь викрадати кібрида?» «Це ви мені розкажіть. Я вже починаю думати, що так зване вбивство було просто невдалою спробою викрадення». Джонні помотав головою. «У когось із нападників була косичка?» – спитала я. «Не знаю. Вони носили капюшони та осматичні маски. Хтось із них був досить високим, щоб вважатися тамплієром, або досить сильним, щоб здатися лузійцем? Тамплієром? Здивувався Джонні. Ні. Один середнього зросту, як на мешканця мережі. інший за ампулою міг бути лузійцем. Досить таки дюжий. То ви, голі руч, намагалися вловити лузійського горлоріза. У вас є біопроцесори або імпланти-підсилювачі, про які я не в курсі? Ні. Я просто скаженів. Знаєш, штучний інтелекти здатні сердитися. Я допомогла йому підвестися на ноги. Я так. Гайда, проказала я, – «знаю я тут одну автоклініку зі знижками. Поки що залишатиметься поруч зі мною. З вами навіщо? Бо ви щойно перекваліфікувалися з клієнта, якому був потрібен детектив, на клієнта, якому потрібен охоронець. На схемах зонування вулика моє помешкання не було позначене як житлове приміщення. Я успадкувала верхній поверх реконструйованого складу, що раніше належав моєму другові, який переховувався від лихварів. У зрілому віці він раптом вирішив перебратися до однієї із загумінкових колоній, і приміщення в одному кеме від дверей мого кабінету відійшло мені на хороших умовах. Інтер'єр був трошки грубуватий, і шум вантажних доків інколи заглушав бесіди. Зате простору тут вистачило б і на 10 звичайних квартир, та й навіть спортзала себе могла влаштувати вдома. Приміщення щиро заінтригувало Джонні, і я кляла себе за те, що мені було приємно його вдоволення. Ще трошки я почну фарбувати губи помадою та рум'янитися, аби сподобатися цьому кібриду. Чому ви мешкаєте на Лузі? – поцікавилася я в нього. Більшості іносвітян сила тяжіння дошкуляє фізичним болем, а пейзажі видаються монотонними. Ще й дослідженнями займаєтеся на ренесан В, то чому тут? Коли він відповідав, то я зловила себе на тому, що пильно до нього дослухаюся і не зводжу з нього погляду. Він носив проділ посередині, кінчики його на загал прямого каштанового із рудуватим відтінком волосся, вже закручувалися, спадаючи на комір. Коли Джонні говорив, то мав звичку підпирати щоку кулаком. Мене приголомшило, що його вимова насправді була притаманна для людей, які досконало вивчили нову для себе мову, а не недбало засвоювали її з народження. Зате в основі його акценту відчувалися на нотки, з якими говорив один мій знайомий квартирний злодюшка що виріс на Ексвіті, тихій містечковій планеці, яка входила до складу мережі і була заселена іммігрантами першої експансії, родом із Британських островів. «Я багато де жив», – відказав він. «Моя мета спостерігати». «В ролі поета?» «Ні, я не поет», – похитав він головою, скривився і обережно торкнувся швів. «Він був ним». Попри обставини, в Джоні відчувалося таке завзяття і жага до життя, які я рідко зустрічала в чоловіках. Це важко пояснити, але мені припадало бути в компаніях, де сильні цього світу потрапляли в орбіту навколо таких от людей. І йдеться тут не про його замкнутість або чуттєвість. Йдеться про енергію, якою він бринів і яку випромінював, навіть коли просто спостерігав. А чому ви тут живете? У свою чергу, спитав він. Я тут народилася. Так, але ж у дитинстві мешкали в центрі Таокита. Ваш батько служив там сенатором. Я змовчила. Багато хто очікував, що ви підете у політику. Правив він далі. Вас відрадило самогубство батька? Це було не самогубство. Ні. Усі новини, всі розслідування говорили протилежне. Безбарвним голосом заявила я. Та мій батько ніколи не наклав би на себе руки. Отже, вбивство. Так. Незважаючи на відсутність мотивів або натяку на підозрюваного. Так. Зрозуміло. Зітхнув він. У жовтому світлі ліхтарів, над вантажними доками, що пробивалися крізь Курні шипки, його шатенова чуприна відливала свіжу міддю. Вам подобається працювати детективом? Тільки коли виходить добре. Хочете їсти? Ні. Тоді давайте спати. Можете лягти на канапі. І часто у вас виходить добре, не здавався він. В роботі детектива. Завтра побачимо. Уранці Джоні телепортувався на Ренесанс-Вектор у фактично свій звичайний час, зачекав трошки біля виходу, а потім переправився до музею старопоселенців на сьомому дракона. Звідти стрибнув на головний телепорт комплекс Нордгольма, а звідти квантувався на Боже Гай. Графік ми розробили завчасно, і я вже чекала на нього на Ренесансі Ві, сховавшись у тінях колонади. Чоловік із косичкою вийшов третім після Джоні. Безсумнівно, ми мали справу з лузійцем. У його блідості, мускулатурі, масі тіла та гоноровитій манері пересуватися він міг би бути моїм давно загубленим братом. Жодного разу він не глянув на Джоні, але я зрозуміла, що лузієць здивувався, коли кібрид розвернувся і рушив до порталів, що вели на інші планети. Я йшла позаду обох, і картку побачила тільки краєчкам ока, проте могла битися об заклад, що в косички є трасувальний чіп. У музеї старопоселенців косичка поводився дуже обачно, не випускав Джоні із виду, але не забував стежити і за власною спиною. Я була вдягнута у толстовку для дзенгностичних медитацій картузі з маскувальним дашком і все таке. Щій жодного разу не глянула в їхню сторону, завернувши до зовнішніх телепортів музею та перескотівши одразу на Божегай. Я з важким серцем залишала Джоні самого в музеї та телепорт комплексі Нордгольма, але то все громадські місця, тому ризикувала я осмислом. У порталі прибуттів світового дерева Джонні з'явився вчасно, одразу придбавши квиток на екскурсію. Його тіні довелося поквапитися і виказати себе, щоби встигнути на екраноліт омнібус до того, як той стартував. Я вже сиділа у задньому ряду горішньої палуби, а Джонні зайняв крісло у передній частині, як ми і домовлялися. Тепер я була схожа на завалячого туриста, і моя камера знімала одночасно з десятком інших, коли косичка похабцем займав місце за три ряди від Джонні. Екскурсії з світовим деревом – це завжди розвага. Батько вперше взяв мене сюди, коли мені було тільки три стандартних роки. Але цього разу, коли краноліт ширяв над гільням завбільшки з автостради і нарізав круги навколо стовбера, що міг шириною позмагатися з вулканом Олімп на Марсі, я з усе більшим занепокоєнням реагувала на кожного храмовника в каптурі. Перед усім цим ми із Жоні обговорили різноманітні, розумні та страшенно хитрі способи вистежити косичку, якщо він об'явиться, прослідкувати за ним до його лігва і, якщо знадобиться, тижнями розгадувати гру, що він її вів. Але врешті-решт я зробила вибір на користь прямолінійного варіанту. Омнібус викинув нас біля музею Мюїра, і люди терлувалися на площі перед ним, розриваючись між бажаннями витратити 10 марок для самоосвіти, або ж навпростець іти до сувенірної крамнички. Я підійшла до косички, схопила його за плече і буденним тоном поцікавилася: "Привіт. Не хочеш мені розповісти, якого хріна тобі треба від мого клієнта? Існує древній стереотип згідно з яким лузійця делікатні як шлунковий зонд і вдвічі менш приємні. І якщо я зробила все можливе для того, щоб підтвердити першу половину цієї думки, то Касичка вирішив ґрунтовно підкріпити істинність другої половини тези. Він був швидкий. Навіть попри мій звичайний захват, що паралізував м'язи його правої руки, ліво він тієї ж секунди вихопив ніж і розсік ним повітря. Я повалилася на правий бік, дозволивши лезу свиснути в повітрі, у кількох сантиметрах від моєї щоки. Впала на тротуар і, відкочуючись, намацала невральний аудіотравмат. Замиття вже стояла на одному коліні, ладна дати відсіч загрозі. Які загрозі? Косічка тікав. Геть від мене. Від Джоні. Він розштовхував туристів і петляв між ними, прориваючись до входу у музей. Запхнувши травмат у кобуру на пульсник, я й собі кинулася бігти. Травмати – прекрасна зброя на короткій дистанції. Цілитися просто. Наче з дробовика, тільки без гнітючих наслідків розсіювання променя для невинних перехожих. Але нікуди не годиться далі, ніж за 80 метрів. Відрегулювавши його до максимального радіусу враження, я би подарувала страшенний головний біль половині туристів на площі. Але косичка був уже надто далеко, щоби його цей промінь завалив. Тож я кинулася за ним. До мене підбіг Джонні. Але я махнула йому, щоби забирався геть. «У мене! – крикнула я. – Все позамикай!» Косичка був вже на вході до музею і озирнувся на мене. У руці він і досі тримав кінджал. Я рушила на нього, навіть радіючи з кількох наступних хвилин. Косичка перемахнув через турнікет, пробиваючись поміж туристів у напрямку дверей. Я бігла за ним. Тільки в склепінчастому інтер'єрі великої зали я збагнула, куди він прямував, прибираючись людним ескалатором до екскурсійного мезоніну. На екскурсію до храмовників я потрапила з батьком у три роки. Портали телепорту ніколи не вимикалися. І на обхід усіх тридцяті світів, де екологам тамплієрів та пощастило зберегти часточку дикої природи, що, на їхню думку, вдовольнила би Мюїра, було потрібно біля трьох годин. Я могла помилятися, бо не дуже добре пам'ятала, але, здається, маршрут складався із замкнутих доріжок, на яких портали для зручності в користуванні екскурсоводами-храмовниками і техноперсоналом знаходилися відносно недалеко один від одного. Чорт, охоронець! однострої біля порталу початку екскурсії, зауважив якусь колотничу, коли косичка біг крізь юрбу і приготувався перехопити грубого порушника. Навіть із 15 метрів я побачила виразне віри на обличчі старого вахтера, коли він похитнувся назад, а в його грудях стирчало руків'я довгого кинджала косички. Цей старий охоронець, можливо, місцевий правоохоронець у відставці, опустив сполотніле обличчя, обережно торкнувся ножа, ніби він був частину якогось розіграшу, і впав долі черева на кахлі мезоніну. Туристи закричали. Хтось вириснув про лікаря. А я бачила, як Косичка відштовхнув тамплієра-вахтера і зник в осяйному телепорті. Я цього не планувала і дриминула до воріт стрибка, не вповільнюючись. По той бік я ледве не поїхала ковським трав'яним схилом. Лимонне-жовте небо вгорі. Тропічні аромати. До мене звертаються перелякані обличчя. Косичка вже здолав пів до наступного порталу, чкорнувши навпростець, витіюватими клумбами та продираючись садком із дерев бонсай. Я впізнала, це був світ планети Фудзі, Спершу схилом униз, а потім знову довелося дрепатися руйнівним шляхом косички по клумбах під гору. «Спиніть того чоловіка!» – прокричала я, хоч сама розуміла, наскільки тупо це звучить. Ніхто й не поворухнувся, окрім японського туриста, котрий підняв камеру та записав сцену погоні. Косичка озирнувся, проштовхався вкрізнато, вбгав із роззявленими ротами і зайшов у портал. Я знову тримала травмат у русі і махнула ним на тлум людей. Геть-геть! Навколо мене поквапно утворився вільний простір. У телепорті я ступила з обережністю, тримаючи травмат на поготові. Ножа в косички більше не було, але хто зна, які ще іграшки він міг носити з собою. Сліпуче світло на воді. Фіолетові хвилі моря безкрайого. Клях пролягав вузьким дерев'яним містком у 10 метрах над бакинами, що його тримали. Стежина звивалася, проте, перш ніж зробити коло бігла вперед над казковим кораловим рифом і саргасовими жмутами острівця жовтих ламінарій. Але вже геть наприкінці перетворювалася на вузеньку кладку до самісінького порталу. Косичка перескочив шлагбам на службовий хід і вже був на середині кладки. Я скочила на 10 кроків до краю платформи, перемкнула травмат на режим війського проміня, виставила повний автоматичний вогонь і помахала невидимим батогом, ніби садовим шлангом. Здавалося, косичка зашпортався на півкроці, але таки подужав останні 10 метрів до порталу і пірнув у нього. Я вилаялася та полізла до воріт, нехтуючи окриками храмовника-екскурсовода позаду. Перед очима промайнув знак, що попереджав туристів і закликав їх накинути щось тепле. Та я вже опинилася по той бік, заледве відчувши душ із зашпорів, коли минула енергетичну ширма телепорту. Ревів Буран, шмагаючи арку силового поля, завдяки якому туристична доріжка мала вигляд тунелю колючої білизни. Сьома дракона. Її північні терени, проєкт обігрівання яких тамплієрам, через своє лобі вречі Речі Спільній, удалося заморозити задля порятунку полярних примор. На плечі ніби хомут тренажера навалилася сила тяжіння в 1,7 рази більше від стандартної. Страх як шкода, що косичка теж був лузійцем. А то якби він мав типовідні мережі фізичні дані, я би його враз зловила. Тепер побачимо, хто з нас у кращій формі. Утікач устигнув пробігти метрів 50 по доріжці і тепер озирався. Інший портал знаходиться десь поруч, але через віхулу нічого не було видно і потрапити кудинебудь, окрім туристичної стежки, неможливо. Я вистребом неслася за ним. Прогнуті під силою тяжіння, тамплієри зробили цей маршрут найкоротшим в усій своїй екскурсії, замкнувши його приблизно за 200 метрів. Наздоганяючи косичку, я вже чула його важке дихання. Біглося мені легко. До наступного телепорту він явно не встигав. Туристів на шляху не виявилося, нас ніхто не переслідував, і мені спало на думку, що це непогане місце для проведення допиту. За 30 метрів до виходу косичка розвернувся, припав на коліно, та націлив на мене енергетичний пістолет. Перший розряд влучив переді мною в землю, бо зієць не звик до місцевої сили тяжіння і не врахував вагу зброї під дією незвичайної гравітації на сьомі дракона. І тим не менше за якийсь метр від мене пропалив вічну мерзлоту, висмаливши пасмо жужелі на доріжці. Чоловік скоригувався. Я вибралася за межі захисного поля, перебуваючи крізь пружний опір, та провалюючись у замети глибиною по пояс. Холодне повітря обпекло легені, а сніг умить заліпив обличчя та голі руки. Я бачила, як косичка виглядав на мене з освітленого проходу, але зараз непроглядність завірюхи грала на мою користь, поки я борсилася крізь кочугури в напрямку лузійця. Косичка просили в голову, плечі та праву руку крізь стіну перепону, мружачись проти шквалу крижинок, що обсіли його щоки та лоб за якусь секунду. Другий заряд пістолета хоч і пройшов вище мене, та я все одно відчула його жар. Зараз нас розділяв десяток метрів. Остановивши промінь травмата на найширший можливий сектор ураження та вистріливши в напрямку лозійця, я навіть не підняла голови із заміття, де й упала від самого початку. Косичка випустив свій пістолет із рук у сніг і повалився назад у захисне поле. Я прогорлала переможний поклак, який загубився в рівні вітру, і почвалала до силової стіни. Руки-ноги відчувалися як щось страшенно далеке, аж ген за межею холодного болю. В мене горіли щоки і вуха. Викинувши з голови думки про обмороження, я кинулася на поле. Це була перепона третього класу, спроєктована таким чином, щоб утримувати стихії та крупні об'єкти, як от полярні примари подалі від туристів, але не перешкоджати випадковому відвідувачу, котрий збився на манівці, або храмовнику у пошуках такого відвідувача повернутися назад на стежину. Проте в такому вихолодженому і ослабленому стані, як у мене, довелося якийсь час битися об неї, ніби мусі об платик, сковзаючись при цьому на снігу та кризі. Нарешті пощастило продавитися всередину. Я важко і незграбно впала, ледве потягнувши за собою ноги. В раптовому теплі коридору мене стало трусити. Намагаючись опанувати себе, я струсила пластівці слюти і змусила підвестися спершу на вколішки, а потім і на ноги. Останні п'ять ярдів косичка біг до виходу в телепорт, теліпаючи правою рукою, так, наче вона була поламана. Я знала про спричинену аудіотравматом агонію, в якій зараз горіли його нервові закінчення, і не заздріла йому. Щойно я припустила за ним, він озирнувся і ступив у портал. Мавий заповітна. Тропічне повітря пахло океаном та рослинністю. Небо мало блакитний відтінок Старої Землі. Я одразу зрозуміла, що стежина веде до одного з небагатьох вільних плавучих островів, які тамплієри змогли вберегти від приборкання гегемонією. Острів виявився великим, мабуть із пів кілометра з краю в край, із широкої оглядової платформи біля вхідного телепорту, що опорізувала «Стовбр Гроддерева». було добре видно широке парусне листя, напнуте вітром, та стернове лозя бразилійного кольору, яке ще довго тягнулося в кільватері. Вихідний портал знаходився лише у 15 метрах нижче по сходах, але я одразу помітила, що косичка дриманув головною доріжкою у протилежну сторону до гурту хиж і кіосків на березі острова. Це було єдине місце якраз посеред екскурсійного маршруту, де тамплієри дозволили звести людські споруди, в яких утомлені пішоходи могли би перепочити, освіжитися, та прикупити сувенірів на користь братства тамплієрів. Продовжуючи тремтіти в мокрій ключ одежі, на якій розтанув сніг, я підтюбцем пострибала вниз по широких сходах. Навіщо косиці здалися ті люди, що там тлумилися? Але варто було мені побачити яскраві килимки, розкладені для вибору на прокат, і я одразу все збагнула. Килими літуни заборонено в більшості світів мережі, але на малої заповітній вони все ще традиційно побутували через легенду про сірі. Менше двох метрів завдовжки і метр завширшки, стародавні забавлянки-цяцянки чекали туристів на прогулянки понад океаном і назад на плавучий острів. Якщо косичка добіжить хоч до якого з них, я рванула в повноцінний спринт і перейняла лузійця за пару метрів від майданчика з килимками, кинувшись йому в ноги. Ми покатилися пляжем, розлякавши крикливих подорожувальників. Мій батько вчив мене однієї речі, якої будь-яка дитина нехтує вмить небезпеки. Великий добродій завжди дасть прочуханки маленькому добродію. Наші сили в цій ситуації були практично рівні. Косичка викрутився, скочив на ноги і, розчепиривши пальці та розвівши руки, став у позу східного одноборця. Ну а тепер ми й побачимо, хто з добродів візьме гору над іншим. Першим випало бити косичці, який вдав, що нібито цілить у мене впрост лівою рукою з прямими пальцями, а натомість. Загилив ногою по корпусу в бік. Я ухилилася, але певний контакт припав на ліве плече, від чого занімілася рука. Косичка відстрибнув. Я наступала. Він замахнувся правим кулаком. Я заблокувала удар. Шмагнув ребром лівої. Відбилася правим передпліччям. Косичка знову відскочив назад, крутнувся на місці і спробував із розвороту зацідити по мені ногою. Я гойднулася в сторону, зловила його ступню і повалила в пісок. Косичка скочив на ноги. Я його знову повалила коротким лівим хуком. Він відкотився вбік і ще раз зіпнувся на коліна. Митйо одержав копняка по лівому вуху, добрячого, але не розрахованого на те, щоб чоловіка вирубило. І вже за секунду до мене дійшло, що я переоцінила силу свого удару, коли він скористався моєю необачністю та спробував чотирма пальцями пробити мені груди в області серця. Натомість поставив мені синця на кількох шарах м'язів, трохи нижче і з правого боку. Тоді, я чимдуж пнула його кулаком по зубах, він зайшився крові, покотився до води і завмер. Позаду люди бігли до порталу, гукаючи до інших, щоби хтось викликав правоохоронців. Я підчепила гаданого кіллера Джоні за косу, потягла його в прибій і вмочувала у воду, поки він не прийшов до тями, перегорнула його на спину і трохи підняла за барки драної та заляпаної сорочини. У нас лишалася хвилина чи дві до чого небудь прибуття. Косичка прикипів до мене скляним поглядом. Я його труснула і нахилилася понижче. «Послухай, друже!» – шепотіла я. «Розмова буде коротка і відверта. Почнемо з того, хто ти навіщо переслідуєш чоловіка, за яким сьогодні стежив». Посилення струму я відчула ще до того, як побачила блакитне світіння. Я вилаялася і випустила лузіця з рук. Усе тіло косички нібито враз убралося в електричний уреол. Я відскочила назад, але моє волосся вже стало сторчма а комлок розривався від нагальних застережних сигналів. Косичка роззявив рота, намагаючись закричати, і стало видно, що зсередини він також повністю горить голубим огнем, наче в голофільми з поганими спецефектами. Тканина його одягу зашипіла, почорніла та спалахнула. Нижче грудей проявилися сині плями, так ніби плавилася старожитня кіноплівка. Плями росли, зливалися і повзли тілом далі. Я зазирнула в порожнечу між ребрами і побачила, як у голубому полум'ї Тануть органи. Чоловік іще раз вриснув цього разу вголос. Зуби його очі лозяться глитав синій огонь. Я відступила на ще один крок. Тепер косичка горів жовтогарячим та червоним полум'ям, в якому потонуло синє сяйво. Його плоть рвалася назовні, ніби зайнялися самі кістки. За якусь хвилину чоловік перетворився на курну карикатуру з обвугленого м'яса. Тулуп скортівся до стародавньої пози карлика боксера в якій завжди застигали всі жертви вогню. Я розвернулася, прикриваючи рот рукою та вивчаючи обличчя нечисленних спостерігачів. Раптом хтось із них був причетний до цього. У відповідь на мене дивилися широко розплющені перелякані очі. А тим часом високо вгорі з телепорту з'явилися сірі однострої охорони. Прокляття! Я покрутила головою по сторонах. Угорі, напинаючись, під вітром лопотіли парусні крони дерев. Поміж тропічної флори Пурхало стобарвне летюче павутинням, прекрасне навіть за денного світла. На блакитних хвилях грало сонячне проміння. Шлях до обох порталів було заблоковано, старший групи охоронців дістав зброю. Біля першого килима літуна я опинилася в три стрибки, намагаючись на бігу згадати, які нитки треба було задіяти, коли я ним вперше ширяла в повітрі два десятиліття тому. Я відчайдушно натискала різні комбінації. Килимок вирівнявся та напружився і піднявся на 10 сантиметрів над землею. Тепер, коли охоронці підбігли до людей, я вже могла розчути їхні крики. Яка жінка з малого ренесанса в незогарній сукні тиснула в мій бік. Я зіскочила з килимка, згребла в оберемок усі інші сім килимків і знову вмостилася на своєму. Заледве намацавши під купою рогожі потрібний візерунок, я дала команду вперед і різко зіпнулася в повітря, мало не звалившись у воду. Віддалення 50 метрів, висота 30. Я поскидала решту килимків у воду і зробила поворот, аби подивитися, що коїться на березі. Біля обгорілих решток згуртувалися сірі однострої. Ще один махнув у моєму напрямку сірим жезлом. Тонкі голочки болю за шпарами зайшли в руку, плече і шию. Повіки опустилися, і я мало не зісковзнула з килимка вправо. Я схопилася за дальній його край лівою рукою, а за добілими пальцями правої набрала код підйому. Поки ми набирали висоту, я пошаруділа по правому рукаві. На пульсник був порожній, я загубила травмат. Ще за хвилину я випросталася, струшуючи останні сліди ефекту аудіотравматичного променя, хоча пальці й досі горіли вогнем і розколювалася голова. Плавучий острів лишився далеко позаду і зморщувався з кожною миттю лету. Століття тому ці острови випасти з дельфінів, яких сюди привезли під час гіджі. Але під час умиротворення планети гегемонію, що тут змагалася з повстанням в Сірі, більшість морських савців загинула, і тепер острови апатично собі подорожували, катаючи в себе на спині вантаж туристів та власників курортів із мережі. На Убрі я пошукала інші острови, натяк на берегову лінію рідкісного тут суходолу. Проте ж нічого. Точніше, блакитнеба, неба, безкрайність океану, пухті, віхті хмар на далекому заході. Або ж на Сході. Я зняла з карабіна на поясі Комлог і вже була набрала загальний код доступу до інфосфери планети, аж раптом спинилася. Якщо правоохоронні органи мене вже переслідують, то їхнім наступним кроком стане визначення мого розташування і вислання на вздогін екрану льота чи мт охорони. Я не була впевнена, що вони здатні простежити мій вимкнутий Комлог, але зайвий раз допомагати їм також не хотілося. Я перемкнула комлог у режим очікування і ще раз озирнулася. Молодець, Брон. Ледве сунути вперед на 200 метрах, коли в нитях килима літуна заряду лишилося хто зна скільки. Мало. А до землі тисяча або більше кілометрів. Ще й загубилася. Чудово. Я склала руки на грудях і розслабилася, щоб поміскувати. Панламі, Я мало не вивалилася з килима від тихого голосу Джоні. Джоні? Витріщилася я на комлог. Він і досі був у режимі очікування. Індикатор загальних частот не світився. Джуні, це ви? Звісно. Подумав, що вмикатися ви не збираєтесь. Як ви мене вичислили? На якій ви частоті? Це неважливо. Куди ви прямуєте? Я розсміялася і сказала, що не маю ані найменшої гадки. А ви можете мені зарадити? Зачекайте. На куцумить запанувала пауза. Гаразд. Я вас бачу на картах метеосупутників. Страх як примітивно. І дуже добре що на килимі є пасивний транспондер. Я перевела здивований погляд на свого літуна, циновкою між мною та довгим шляхом у прірву над морем. Справді, інші мене також можуть вистежити. Могли, підтвердив Джоні, але я виставив перешкоди на цій конкретній частоті. Отже, куди ви хочете вирушити? Додому. Не впевнений, що це буде мудрим рішенням після смерті е нашого підозрюваного. Я примружилася. Мене обійняла раптова підозра. «Звідки вам про це знати? Я ще нічого не розповідала». «Годі вам, пан Ламі, всі частоти правоохоронців шести планет тільки про цей тріщать. У них ваш добротний портрет». Дідько, саме так. То куди ви хочете відправитися?» «А ви самі де?» – спитала я. «У мене?» «Ні, я зібрався і пішов, тільки на права заговорили на закритих частотах. Я біля телепорту». «От і мені туди було б непогано». Я ще раз розвернулася. океан, небо, натяк на хмарність, принаймні жодних ескадрілей МТШок. Добре, проказав безтілесний голос Джонні. Менше ніж у десяти кілометрах є знеструмлений армійський мультипортал. Я озирнулася на всі 360 градусів, прикривши очі від сонця рукою. Чорта мені лисого, а не портал, відповіла я. Мені важко сказати, наскільки далекий тут обрій, але це щонайменше кілометрів сорок, і я не бачу нічого. «Підводна база», – пояснив Джонні. «Повисіть, я зараз візьму управління на себе». Килим знову накренився, пірнув і почав встали зниження. Я трималася обома руками і намагалася не закричати. «Ви сказали «підводна», – прокричала я проти вітру. «І далеко?» «Тобто чи глибоко?» «Ага, вісім фатомів. Я перевела архаїчні одиниці в метри. І от уже тепер закричала. Теж ж майже чотирнадцять метрів під водою». Хіба з підводними базами буває інакше? Що ви, блін, мені, пропонуєте затримати дихання? На мене налетів океан. Не обов'язково. чирикнув у відповідь комлох. Килими літуни мають примітивне аварійне поле. Вісім фатомів воно повинно витримати з легкістю. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку. І я залишалася на зв'язку.